En poc ara, eh, sí, poc ara, ara. És que estava en un tema d'una entrega i s'ha l'ha passat completament. Allà. Explica'm. Doncs pues, no sé, què, què et sona així del de que em puguis passar? Així com per recapitular a partir de les hores. Perquè potser t'explico coses que estan repetides o em salto coses que no sabies. L'últim que sabies que t'havien eh, condemnat mm. i que llavors no podia veure la teva filla. Doncs mira, la cosa segueix igual. Però diguem que s'ha greusat perquè l'òrgan judicial eh, que ho, està, ho està facilitant a base d'inecció. Espera, em dónes un segon d'ala? No? Sí. Hola. Mira, el que em succeeix és així fent cronologia. Uh, no sé si recordaràs que vaig agafar la p... com a advocada perquè sí. es van emportar amb la filla a Tarragona, no? Sí. Uh, vam tenir judici al cap d'un mes i fins que no es va dictar auto van passar com uns uh, sis mesos. En aquests sis mesos les visites no es van complir, d'acord? ¿vale? O sigui, es van complir la meitat de les visites eh, que estaven previstes i aquest any en què podia tenir justícia gratuïta, doncs, eh, vaig demanar el febrer a una designa per, per justament reclamar totes aquelles visites d'aquests sis mesos del 2016 al 2017. Això um, ho vaig presentar com el març i es va dictar un auto al maig donant-me la raó. En l'auto deia que es dictaria un decret uh, per l'execució en què es fes efectiva. I estem parlant del maig. I ara estem al novembre, quasi ve de desembre, el decret no s'ha dictat encara. I és a dir, encara no s'ha fet efectiva la manera en què es recuperaran, no sé, són vint i pico visites intersemanals. I tu estàs reient a o no? No. Des del, des del gener que no la veig. I de fet tinc això pendent. Amb el mateix lletrat vam demanar una designa derivada perquè com que del gener no venja la nena, doncs presentar una altra, una altra demanda en vistes de que aquest auto ja havia estat estimat i de que no és gaire difícil acreditar l'incompliment del règim de visites I el juny van presentar una altra demanda. Bon, perdó, el juliol. Per totes les visites que s'havien estat incomplint aquest any i que jo havia anat reclamant. El setembre, el jutge va dictar un auto eh, dient que inadmitir la segona demanda de visites perquè estàvem a les portes d'un judici, per decidir ho és a dir, que faltava molt poc per tenir al judici principal de Guàrdia i Custòdia i que, ja o sigui, més a més, faltava a la veritat, i que com que demanàvem el canvi de custòdia, doncs que eh, no tindria sentit tramitar a l'auto eh, sabadors que hi havia el, el judici principal de Guàrdia i Custòdia. Quan dic falta a la veritat és perquè nosaltres li exteníem set súplicos eh, i només va fer referència al primer. I el segon súplico era, en cas subsidiari, o millor dit subsidiàriament, en cas que no hi hagués canvi de custòdia, doncs que recuperessin les visites. Doncs aquest ara l'hem hagut de pagar. I bueno, per pagar-lo les traus les està posant el jutjat. És a dir, el jutjat està reclamant còpies per les parts quan no hi ha parts i, i està com endarrerint la tramitació d'aquest recurs. Eh, no, això m'ho està portant un, un company que la substitueix en executòries. I, I mira, ara mateix m'ha cal arribar un mail del procurador de la, de la tercera demanda de visites d'aquest any. Amb les visites des del juliol fins ara, que no s'estan complint. I ahir em va arribar doncs, que finalment el jutge dictat ha assenyalat perdona, data de judici per gener. Llavors, jo ja no sé què fer, perquè és que tal com van les coses, aquest Nadal ma filla tampoc la veuré. Ni tu ni jo. Ja, i a ja Adpolia preguntar al respecte, perquè com que em portas avantatge amb, amb el tema de la falta de tutela judicial efectiva, de, de què es pogut fer, perquè jo m'estava ja mirant avui, doncs a presentar una denúncia a la comissió disciplinària del Consell General del Poder Judicial contra aquest jutge, perquè és que ma filla va viatjar a Tarragona el 2017, i el 2019 celebrarem el judici de família. Llevançablement és així. Llevançablement yeah. no, no és el teu cas sol. Jo, si vols, breument també et dic que la meva situació és quina és. Després sí, no. de múltiples informes de coordinadors parentals i de tal i de qual i tot begat, eh, el mes de maig és que tenim un judici amb el qual em donaven la custòdia compartida i amb el qual durant quatre mesos es compliria el règim de visites mitat de vacances de juliol, mitat de vacances d'agost i setembre i octubre amb el règim del dimecres i que passava en el term eh, anant-la buscava el punt de trobada i enduem a la casa juliol i agostes a complir bé, setembre també i a mida a la fetja de vostè un partit del dia 22 d'octubre primer un dia eh, la nena i la mare venen al punt de trobada la nena es eh, els coordinadors al punt de trobada es troben la porta oberta, ni la nena ni la mare estan. La mare puja després i que la nena s'ha escapat perquè no volia veure. La mare telefona als Mossos perquè la busquin, jo al final em a les i al 30-10 minuts la nena telefona els Mossos perquè la vinguin a buscar i la posava a la comissaria de no de la Rambla. Em tocava a mi, vaig a la comissaria i la mare ja s'ha d'avient-ho. Amb això la... La sentència posava que el primer incompliment de la mare hi hauria en canviar la custòdia, favorament. Clar, però aquí, aquí no queda clar que sigui un incompliment de la mare, no? Com a mínim és un sí, tracte per... perquè no sembli. Sí, perquè se l'ha d'enduda de a comissaria. no li corresponia a ella. Sí. Després, eh, el següent dimecres, el punt de robada. Vaig cap allà, era l'últim dia ja al punt de robada, començava la posta compartida del dia 22, el dia 17, el capellà em diuen, mira, hem de parlar. Jo, bueno, què ha passat? Diu, no, que hi ha a telefonar la mare que la nena s'ha intentat suïcidar a l'escola. Diu, hòstia, què? Diu, sí, on està, meva filla? Diu, està i al clínic. Va bé, doncs, allà. El meu apocat ja està esperant a baix, anem per al clínic, pugem a urgències psiquiàtriques. a la sala d'espera hi havia la mare i ma filla, i ma filla llegint un llibre, ma filla no em saluda, cosa de tots els dies que havíem matat junts, juliol i agost, i el dia abans havíem estat de conya. Uh -huh. Eh... Total, eh, ens estem de les 7 i mitja fins als les 12 i mitja de nit que no passen a la meva filla a dins a trellatge. Els que venien amb urgència sí que es passen a trellatge, la meva filla allà a fora. Ah. Tots els equipos la passen, bo, però no fer-ho llarg. Total, eh, l'avaluen i tot i a les dues i mitja diuen que no ve un cap tipus de risc i que la nena se'n vagi amb mi perquè em toca a aquella nit. Jo li dic que com que l'haig de portar a les 8 del matí a l'escola, és més val que se'n vagi a casa la mare, ja ho ja el dia 22 d'octubre es compleix la costa compartida, el dia 23 d'octubre també, el dia 24 de dimecres està la mare, el dia que toca, i dia 25 dijous està amb l'escola. Teneixo el divendres a l'escola, aquell mateix dia tenia una reunió a l'escola, on la mare l'escola a l'escola. Sí, això ja m'has dit diverses coses. Total, vaig amb el meu a la reunió que tenia amb l'escola, i en diuen, diuen que m'han d'informar de dues coses. Primer de tot, la meva filla li va dir al tutor, el dia 15 d'octubre, que es volia suïcidar. Clar, el meu i no m'informeu fins al dia 26 d'octubre, 11 dies després. O que això és una mica irregular, no? També, també, és que això és molt que no ho fes. Diuen, bueno, doncs aquest document que l'informem ara, i després informarem una segona cosa. Diuen, no, informeu una segona cosa també, i després filmaré. Diuen, què passa? Diuen, no, que la teva filla avui ha tel·lefonat el telèfon de la infància des de l'escola, dient que tu, ahir dijous, vas pagar amb casa. Diu, ja has de firmar en aquell paper com que teniu format d'això. I amb l'altre, doncs cap problema. Cap problema perquè podrem atestiguar que això no ha sigut així. Perquè jo a casa meva tinc un circuit tancat de televisió amb càmera i està tot crevat. Es pot atestiguar que això no ha passat. Va. Total, eh, dic, bueno, dic, eh, avui a les 5 i 10 em troba que ens dormim la nena. Mm. passa? No, no, el director diu, total, ens dormim com sempre. Bueno, però a les 5 fora de l'escola, al gimnàs, no? Sí, vaig treballar amb l'apocat, amb la mirada de temps, anem junts, tal. A les 5 i 5 estem allà, baixen tots els períodes de la seva classe, baixen el tutor que passa pel costat meu, 5 i 10, quart, la meva filla no apareix. Pregunto a la recepció i dic, escolta, podeu mirar si el vestuari està de Perquè no ha baixat. Mirant, no, no, no hi ha ningú. O sigui, podeu preguntar al monitor si ha vingut la meva filla al gimnàs? No sé si la directora del gimnàs, molt amable, telefona a la monitora i li confirma que la meva filla no ha anat a gimnàsia i que el tutor els ja ha dit que, que no li ha anat. Total, que la fonda no va abocat a l'escola i li confirmen que la nena està a l'escola. Va, doncs pues a pa l'escola. Anem a pa l'escola i el director els duen rebre i diu, no, no, si la tia ja no volen anar amb tu. Figuem, bueno, però ja, bueno amb tu. perfecte, però... és que cal pinta d'ell, o sigui, no és un problema seu. Exacte, a mi també estic en tot avui a mi. Si ho oh, vols parlar amb ella, sí, sí, pugem cap allà amb l'abocat. Voleu que us deixem sols? No, no, esteu aquí. Tinc nenes consolades i se'n van dir, filla, què passa? Oh, tu ja saps el que passa? No, jo no sé què passa, carinyo, explica'm què passa. Oh, tu ja saps el que va passar no sé què va passar allà, explica'm-ho què va passar allà. Però fa nenes xerxes i se m'acus sí, res. No em dius res. Total, sortim l'acusat meu i jo cap avall amb el director i diem, la nena, ara on està? Jo, el director s'ha escapat de l'escola. Jo, el meu director, s'ha escapat de l'escola. Tot la mare la o oh, no la localitzem. No, el advocat diu, ui, com que et tracta tu de postura compartida, tu no te'n pots anar fins que s'localitzis la filla. Ens esperem a fora de la porta al carrer. Baixo al cap, de, al cap de 10 minuts el director i diu, no, no, és que, escolta, que no està cap de les dues, eh? Bé, bueno, doncs aleshores el que hem de fer és contactar immediatament amb els Mossos d'Esquadra, això és a qualsevol personal de qualsevol centre. Nosaltres, diguem, oi, oh, doncs nosaltres ens perquè, clar, òbviament aquí hm, hem de fer on passar. Al cap de 10 minuts ve un cotxe als Mossos. Vé ah. cap allà i amb tot el primer Mossos de la meva vida, Diu, per mi que devia ser afectat. Perquè el tio em diu tio, no, no. Diu, això deu ser la mare i la filla estan posades d'acord. Diu, segur que estan amagades a l'escola. Diu, si no la trobo ni porto ni que sigui el coll. Diu, home, no fa falta això. Diu, bueno, bueno. Total. Passem cap a dins de l'escola i tarden una hora en sortir els Mossos. Que el meu advocat i jo pensava, mòstia, o sortiré jo exposat o, o, o, o l'emmatat aquí uh -huh. Al cap d'una hora surten els Mossos i diuen que afecta, que la mare i la filla estaven amagades dins de l'escola. Com ho sent? Ja. i que li van dir doncs, que hi havia una sentència judicial i que havia de complir hi havia el nostre pare. Llavors la, ser, la mare es va posar la nena també, la nena va a ah, lloc. Has, tingut... has perdona'm una cosa, però has tingut una mica de sort amb això? O és que la sentència judicial teva és molt clara? Amb és molt dies? clara la meva sentència, ja. molt clara. És que a mi em fan el joc que, com que la meva no és clara, aleshores els Mossos no fan res. Has fos cap 5 anys, ja. ah, total. Eh, la nena diu als Mossos que si se'n van amb mi es suicidara. A la Foncos ho diu així. Ah, sí, doncs pues avidem una ambulància cap al psiquiatre. Ha vist una ambulància i la porta novament a la clínica. I s'està sis dies ingressada. Total, eh, teníem demà vista el canvi de custòdia, però... Per què? La mare... Per donar-me eh? la pregunta. Per què teníeu vista per al canvi de custòdia? Perquè posava la sentència que si no es complia la custòdia compartida hi ja hauria automàticament un canvi de custòdia, molt favor. I com ho has tramitat això? Bueno, perquè una cosa és que ho digui una sentència i una altra és que es dicti una vista. Perquè es dicti una vista, algú ha d'haver demanat la, la falta de... Jo ho jo, jo vaig demanar que s'executés a l'informe de coordinació parental i la sentència. Però I, doncs, en base a quins fets? En base en a allò de la de comissaria de nou de la Rambla? Ah, exacte. En que no s'havia doncs complert, no s'havia compartida, que s'havia impedit. Uh -huh. I l'informe a punt de trobada, a més és molt clar, diuen que la mare ja. ha organitzat allò per escapar-se d'allà. Uh -huh. ah és igual, serà suspès al judici de demà. Perquè la mare, el dia 8 d'octubre, va portar la nena clandestinament a un servei de nenes maltratades. Ja. Ah, amb tot això, el dia d'aquests Mossos, això és molt bo. El dia d'aquests Mossos, eh, els Mossos els va dir que el matí havia telefonat ella el telèfon de nenes maltratades, no el telèfon d'infància de mm -hmm. i que l'agressió amb la paella no havia sigut el dijous, com m'havien donat l'escola per escrit. Que havia sigut el cap de setmana anterior. Que no havia estat a mi, havia estat a la mare si uh -huh. canvi la versió dues hores després yeah. quan sap que està tot gravat i me'n vaig eh, al CAP a parlar de la seva pediatra per veure l'informe de derivació al clínic del dia 17 d'octubre últim dia al punt de i vaig a veure amb l'apocat i em diu, diu, bueno, diu que clara la nena va dir que a casa seva ella s'havia intentat autolesionar i que el seu germà petit ho volia impedit Sí, perdoni. I això com ha arribat a l'escola tan de format per la mare? Com a clar. I, dic, jo... I, i sí, si t'ho haguessin donat per escrit, no haguessis pogut preguntar a la font? I com a mínim haguessis pogut eh, posar-li una denúncia de la mare per calumniers i injúries? Ah, espera, no, com a mínim espera. se li traurien les ganes de continuar amb aquest ah, tipus d'històries, però vaja. Espera. Ho dic dic perquè eh? tu podries, perquè és que a mi m'ho han, han fet durant tres anys i és superdifícil denunciar-ho per la manera en què ho ha fet. Però bueno. Eh, amb tot això, eh, la mare va amb la nena allà al cap, i li van dir a la pediatra que s'havia intentat autolesionar a casa meva i que ho van pedir al seu germà petit. Uh -huh. El germà petit té 10 mesos. Hòstia. i a la mare no li van... Bueno, tu, no, podies, tu, podies, cares, denunciar... De tu podies denunciar això o què? Perquè si vestigui, què va passar? Bueno, hi, hi, hi, havia, hi, havia, hi havia lesions? Les dient, no, cal. Ah. Posa l'informe que no hi ha cap lesió botània ni res. Ah, llavors és que s'ho estaven inventant. Doncs pues totalment, clar, que ho estàvem inventant, clar. Les mentides són tan burdes com dir que ho ha impedit que se... Ja, ja, ja. Que ho yeah, yeah. passinés el seu germà a deu mesos. Però, clar, la doctora és que m'ha dit, diu, perdoni, jo no sabia quina era que té el, el nen. I no, no, clar, és, és lògic, és normal, clar. Total, canvia la versió de l'agressió pa de paella de dijous el cap de setmana anterior. Eh, canvia eh, el seu germà a deu mesos, ho ha impedit. Però, a més, a més el dia 8 d'octubre va anar a un servei de, sí, de dones parentales la casa, amb la nena. Eh... Ah, la mare va eh, portar a eh. la nena. Sí. Eh. Vale, és que jo havia entès que hi havia anat la teva filla, que hagi dit per a la Bueno, això és el que posen a l'informe. Bé, bueno, però aquella... això ja de per ser un nou incompliment. És a dir, sembla com que un incompliment de la potestat parental t'hagi frenat a tu una vista. Per què s'ha suspès la vista? La vista s'ha suspès perquè m'informa l'informe que hem fet aquí al servei aquest més expressament. ho han passat a Fiscalia de Manos Provincial de Manos i ho han passat també a la Unitat de Mossos perquè investiguin si el que verbalitza la nena és veritat o no. Ah, bueno, com a mínim ho posen en dubte. Enhorabona. És clar, com a mínim no ho afirmen rotundament, perquè, vaja, aquest tipus de serveis, i jo també m'han estat menjant un i tela. Sí que ho afirmen, sí que Sí, sí, però després d'això ho ha passat també. Els vells socials diuen que ho veuran el què. Llavors, Fiscalia ha demanat que la meva filla vegi un forense al jutjat. Té l'anè la setmana passada. I ara hem de tornar a començar un forense. Per això, això, això s'ha sospès la vista, per l'arribada d'aquest informe. Perquè el forense ara de té un informe dient si de la meva filla té idees suïcides o no, bueno, però això què a veure amb, amb l'incompliment de la sentència? Bueno, doncs pues, pues, suposo que si volen reafirmar el canvi de custòdia necessita firmar un informe aparente. Però perquè se suspengui la vista amb, un, amb una informació com aquesta, algú ha d'haver demanat que se suspengués i el jutge ha decidit suspendre-la. Fiscalia. Fiscalia, Fiscalia. Perquè... Fiscalia ha demanat que hi hagués prèviament l'informe aparente. Perquè eh, si la meva filla es suïcidava o no. Però tu l'estàs veient, no? Igualment, és no, el que tu pots anar no, no, a l'escola. No, ara fa un que no la veig. No. I, no, perquè i... jo vaig dir al jutge, que com que faltava menys o un mes per la vista, jo eh, renunciava a anar a veure-la per evitar més denúncies falses i per evitar que la meva filla s'ha de utilitzar. Ja, però tens seguretat que un jutge... O sigui, això m'imagino que l'hi presentat per escrit o l'hi hauràs comunicat per sí, escrit. Sí. Però és que això pot no tenir-te en absolut en compte. És a dir, això pot jugar en contra teu. No, a el, a el, jutge jutge el, el jutge ho ha acceptat. El jutge ho ha acceptat. Com que ho ha acceptat? Sí, sí va posar que, que ho entenia. A un jutge es pot pronunciar sobre una cosa que no ha de resoldre? O vas demanar l'autorització? Van, van informar-lo i dir que faríem això fins Però no vau demanar l'autorització. És a dir, el jutge com a molt haurà incorporat l'escrit a la causa. Ha incorporat l'escrit a la causa. Però això no vol dir que el tingui en compte, perquè jo d'escrits a la causa en tinc uns quants i no en té compte cap. Bueno, aquest jutge ho li aporten amb el tema aquest i l'ha quedat tant I l'audiència provincial li va estirar les orelles. I com li va estirar? doncs pues, dient-li pues, que no hi havia cap motiu pel qual tu no veies la filla. No hi havia cap motiu pel qual tu no veies a la teva filla i això era després de que passés de què? Ha d'haver passat la primera instància, després vam, tornar, vam anar a l'Audiència Provincial... Però amb executòries es refereixes? Amb executòries d'incompliment de... sí. de... sí. del règim de visitats? Exacte, sí. Què deia o que venia a dir el jutge de primera instància? És el mateix, no? Pel que tinc en té? Sí. Vale. I el, aquest jutge que què deia, quan tu presentaves una demanda executiva? Eh, dictava auto, de, estimant la demanda, o què feia? Ui, hem passat moltes pardes. Ah, ah, perquè no hagi recabat de... a l'audiència una de dos O és que no estimava l'auto, o és que el decret posterior eh, no s'ajustava a eh? dret. No t'ho s'hauria contestar, això. Mm. El que convies que passaves tot un dia a crucis, però ah, que mà, saps, saps per què t'ho pregunto? perquè és una miqueta el, la clau de, de l'únic desllurigador que puc tenir. És a dir, si una audiència pot fer canviar l'actitud d'un jutge i, i l'audiència s'ha de pronunciar sobre alguna apel·lació concreta. I ara, per exemple, tinc una apel·lació perquè el jutge, tot i que la meva demanda d'execució, les demandes d'execució no, no tenen volta de folla. És a dir, si els fets estan correctament acreditats, s'ha d'executar. No hi ha alternativa, no, no és a criteri del jutge, d'acord? Doncs jo tinc un jutge que ha decidit no executar. I, clar, això és desobediència a la llei, de per sé. Però, en el teu cas, què, què creus que hauria de ser? En el teu cas, d'hauria de fer el que va dir que faria la sentència, que ser un canvi de custòdia. El que passa que, com que tenen por... O sigui, tu, ja, tu ja parties... Tu parties d'una sentència on quedava clar que hi havia un canvi de custòdia si hi havia incompliment del règim de visites. Sí. Vale. I llavors amb això, pel que jo recordo, et vas tirar com dos anys sense veure la nena i no s'executava el canvi de custòdia. Bé, bueno, vas uh, tirar com dos anys perquè no complia el règim de visites. Però què et deia el jutge? És a dir, quan tu li trasllades el jutge no crec que t'estigui sis dos anys creuat de braços? O sigui, no, no, li van imposar moltes cohesitives. Vale. Va quantes quantes han rebut a multes? Un any i pico. Però de, de... de quantitat, no de diners, sinó quantitat de demanes. de demandes has hagut de presentar perquè al final et passin cas? Uf, no, no sé si ho hagués de dir. Potser... Hostià. potser 8, 9, En dos anys? No, no en 5 anys. En? En 5 anys. I totes les et regies més o menys per la mateixa sentència? Bueno, s'han modificat, perquè jo tenia... jo em vaig divorciar fa... fa uns anys. O sigui que, independentment de la resolució judicial, la dona no la complia. Sí. Ell no complia la resolució judicial. Per això, el jutjat li va obrir després una desobediència judicial a un altre jutjat. Aquí. I l'altre jutjat va acabar xivant Aquí li va obrir a la mare? A la mare, per un de règim Clar, però se suposa que el jutjat que pot resoltar és el competent, que és el mateix que porta... No, no. Ah, perquè eh? ell, ell ha de portar la documentació a un altre jutjat el jutjat de guàrdia s'ocupa de desobediència a un altre jutjat. I aquest jutjat, com el jutjat... De ah, vale. d'acord. De... Quan, ah, quan dius de desobediència, prefereixes, per exemple, a les multes. No, desobediència en quant a, a la sentència judicial. Que raro, perquè cas, jo ho estic denunciant el mateix i, i sembla que tot parla. Doncs pues en meu cas, va ser el propi jutjat que va denunciar-la per desobediència. Ah, d'acord, d'acord. El propi jutjat va denunciar. Ok, ok. Val. Llavors, sí, llavors és que la van a percebre... I com que ella continuava igual, va iniciar un procediment. Ah, Però pues jo tinc un jutge que no, té, que no té els collons a fer això. Però tot això que et vull dir? Que tot i tenir tot el que t'estic dient, mm. tot no està a la casella sútila. Ja. Perquè hi ha una institució d'aquestes de les dones malfectades que li dona cobertura, que mm. li farà els informes que necessiti, que això del suïcidi, de les lideracions això està aconsellat, Ah. la custòdia compartida o la custòdia total yeah. i això està aconsellat si ho digues això i amb això aviam quin jutge t'he nascut de fer un canvi això demana el dictament forense perquè ni el fiscal ni el jutge s'atreveix a fer-ho ah, sí, no, ja, ja és correcte els forenses que tu porten són els d'aquí a Barcelona? Sí. menys mal, eh? menys mal són contents ja, ja t'ho explicaré. Ja explicaré que t'has trobat amb sorpreses? Bé, bueno, jo, el setup i... Bon, mm, bueno, el, problemes... setup, el setup apren d'aquí de toqui, però en els forenses et sona un... No. Doncs pues és una bona notícia. És una bona notícia, però bueno, en, en tot cas, a tu i tu deu deuen ser l'equip de, de psicòlegs o de... Sí, el institut Mèdic Forense de Jutgats. Clar, però dintre d'aquest institut hi ha com diverses àrees. Porta una, i el món és el típic funcionari que intenta esforçar-se el mínim possible. Yeah. Eh... Bueno, jo confio en que podràs confiar en, en aquest informe, però el, el, que jo no tinc, el que jo no tinc clar que fer és, si jo li estic plantejant a, als meus advocats de buscar la manera de, de canviar de jutge. Perquè el problema que tenim és que el jutge està dilatant 3 anys, una cosa que s'hauria d'haver resolt en mesos. I porta barallant-se per decidir-ho amb la mare de ma filla per un testimoni des del març. Porten des del març, parant el procediment, sabent que no se s'han complint les visites, per discutir sobre si una testimoni ha de declarar des de Tarragona o des de Barcelona. A més, és una testimoni que no aporta res a la causa. Quina la pena, que la filla? Ara està a punt de fer els 9 anys. O sigui, l'aniversari segurament ja m'ha perdut. Sí, ja també. et volia fer dues preguntes ¿vale? la, la, que una mica miqueta dóna peu a a la petició que t'havia fet però abans m'agradaria avançar-te en una altra perquè has dit una cosa que m'ha sobtat molt com aconsegueixes que un advocat t'acompanyi? Pues pagant-li Joder Pensa que el dia que vas estar a clínic des de les 7 i mitja de la tarda fins a les 4 del dia que no hi ha ningú que ho faci que et així de les quatre del matí, em va costar 900 euros. Ja. Però com a mínim tens de fer-ho, perquè a mi no em diuen que és quasi un tema de diners. A mi em diuen és que potser no t'afavoreix el fet que hi hagi la presència d'un advocat davant de gent de l'administració pública o, o de, de, de l'administració semipública. I, això... I a, a, mi això, a mi això em destrossa, perquè a mi m'estan destrossant la vida la gent dels serveis als quals acudeixo s'acaben inventant coses. Acabant per sort els tinc molt controlats, que' any he anat amb servei d'atenció a homes i per sort, de tan controlats que els tenien, acaben fent un informe que han fet una explicació sobre el mateix que permet concloure fins i tot que l'alienació de ma filla és un tipus de maltractament. Dius, joder, és joder, és de l'últim de... lloc que m'ho esperaria. Però de la mateixa manera em trobo com servei que es coordina amb aquest, que era meu servei de psiquiatria, s'inventen un, un, un diagnòstic. De, de que jo sóc massa aprensiu a aquestes coses i de que evidencia un trastorn de Dius, perdona? Sí, sí, sí, sí. Perdona? O sigui, ma filla està a punt d'aluïnar-li la vida i, i jo sóc el... que no la puc protegir de cap manera. Exacte. Hòstia. Sí, sí, però això, això és un molt dur el que Els salers socials no estan per ajudar els fills i menys per ajudar el pares. Mm -hmm. Estan per una cobertura a les mares. Ja. Bueno, en aquest cas no és un servei social, és un servei clínic. Però clar, el que és que fins i tot el servei clínic arriba a aquests nivells. Ah, i, i, perdó, perdó. Ja l'han acompanyat, ja l'han acompanyat d'acompanyat mm -hmm. i que moltes, bueno, jo vaig a dir que aquí al clínic si jo no hi havia anat acompanyat d'advocat mm -hmm. ja li compraven a la nena tot el que se va dient. que el problema que tinc és que la nena viu quan jo no estic al davant. M'acusa. Ja. Això és l'alienació parental. Ja. Abans no passava, ara ja passa, ja, això. Llavors, clar, tu vas allà i la teva ex t'acusa la teva filla, és que és culpable, segur. Ja, ja, és que no, no, ningú ho comprova. No, no comprova. Ningú ho comprova. Ningú ho comprova, ningú ho comprova, el fet aquest de quan té, quin edat té el seu germà. Ningú ho comprova, el fet de la paella és més, ni t'ho diuen. Ja ho donen per fet que això és així. Ja. Aquest és el problema, que ningú contrasta la informació. I és altament perquè és As... impotent, perquè no saps que la teva filla... La no, teva i perquè t'acabes transformant en un ésser paramèric, en què has de tota la teva vida, o tots els contactes que tens amb el món exterior. Bueno, i sobretot quan tens la filla. Mm, jo dic que bueno. meva, un circuit tancat de televisió, o on gravo 24 hores la nostra vida amb la meva dona, els meus fills, quan ja la meva filla. Joder. I gràcies a això, que aquesta mentida, novament la menys, Ja. Però bé, això no es vida, això, això no es vida. Què, què, què creus que podria fer jo per, per esfavilar el jutge? Perquè ara mateix depenc de l'audiència. Però és que amb aquest jutge ha estat, per així ho tot el pescador vendido. fa fet venir bé perquè la sentència només pugui ser d'un color. I amb veure, això em treu de pollaguera, perquè és que li veig tota la mala folla i tota la mala intenció. A veure, la meva Està legalitzant-lo és... il·legal, no? Fins de puta. La meva experiència és que el jutge a primera instància no va fer res, fins que l'audiència no va fer alguna cosa. Ja. I no vas, no vas pensar en, en anar contra el jutge? Sí, sí, sí. I, bueno, i, i vaig iniciar accions. Com? No sé que... És que és a on jo vull anar, també. No sé, perquè no és tan fàcil, tampoc. Eh? No, ja sé, ja, però és que aquest, aquest cabron fins i aplicació... tot, bueno, és que no podria dir prevaricació perquè no està resolent i perquè prevariqui primer ha de resoldre. Val. Llavors el problema Val. és la lentitud judicial Val. i la falta Val. de... Val. Val. La dilació la, pose, la, la pot denunciar, la dilació. En el mateix procediment o a través d'una queixa... I... Un procediment. Iniciant un altre procediment, vols dir? Val. Sí, eh al Consell General del Poder Judicial. Ah, vale, és a dir, un, un procediment que inicies tu i al igual després de tot amb l'advocat. La queixa. I on on, on eh? sí. Espera un segon. Sí, sí. FIOLA? FIOLA? Bueno, doncs eh, això, ho vaig fer també. I, com uns... com ho vas fer? Perquè és que de... jo, jo hauré de fer sol això i no sé com fer-ho. Sí, tot això porta al meu pocat, o sigui... La... Joder! Eh, el... que, saps, què em, saps què em passa a mi? Que cap advocat m'ajuda. O, sigui, o, o els estiro jo, o els jo del carro, ja en tinc quatre o cinc o no es mouen. No, mou. no es mouen. O sigui, els he d'enviar tres e-mails diaris recoltant-los promeses que no compleixen, saps? I n'hi ha que fins i tot depenen de promeses que m'han fet, fet els altres. Però és que també hi ha pensant que en algun dia arribaran a coordinar-se i és una autèntica utopia. No, no, no. Jo no. ho si he intentat, jo si he intentat. Perdona, perdona que sigui ara incisiu. És que és una miqueta el que... Si m'acabes d'obrir llum al final del túnel, per així dir-ho, d'acord? ¿vale? Que potser no és tanta com jo crec, però et puc demanar, sisplau, que li preguntis al teu advocat com ho va tramitar. Ho per jo no haver És que no tinc molt de temps i a més estic amb circumstàncies personals que comencen a ser extremes. I m'interessa... M'interessa... Ni que sigui a mitjà termini treure'm aquest, aquest cabró del damunt, perquè és que, és que un, altre, un altre procediment de família ja serà insofrible. Li podries, et faria res demanar-li? No, sí, home, també, sí. i el que l'altra també vam fer va ser eh, denunciar la... demanar una compensació econòmica per la dilació injustificada de jutge, perquè tot això ha 5 anys i això es podia haver resolt fa anys. Porteu amb un procediment 5 anys? Sí, sí, perquè vam passar la primera instància, vam anar a l'audiència i hem la primera instància. Ah, val. Això vale. es en primera instància quan de temps vau estar a primera instància? Perquè la dilació suposa que es pot separar per, per fase. Mira, uns vam estar del 2014 al 2016, després a audiació un any més, ja. el 2017, i després a primera instància. Tot en vale, doncs, de moment jo ja porto més temps a primera instància. I això com, com ho vau fer? O si sigui, Va ser part de la queixa o va ser una altra cosa? Ho sabries dir? És un altre procediment. És que no sé com, saps què em passa? No sé com espavilar la no sé com fer-ho. Però què fer que la porta molt temps. Ja, és que estic per canviar-la, perquè és que em porta molts i el meu sempre està a la cua, últimament. I, o sí, sigui, per molt bona que sigui, el fet d'haver-la de repartir és un problema, ja. O sí, sigui, amb un altre advocat, en el temps en què la tres escrits, amb l'altre advocat hem presentat sis demandes. I clar, un escrit d'una fulla contra sis demandes, de més de cinquanta fulles cada demanda, Plus... Jo per això la x*** la... eh, tinc molta amistat amb ella, però ja no em porta res, perquè? què? Perquè amb la distància ja està, i a més a ja tenia ja. Via, diu. Jo ho sento moltíssim a dir, però la edat que tenia tu hija, ja no hi va haver-te. Perquè jo crec que no, jo no li dono la raó, no li dono. Suposo que perquè jo veig més, més del teu punt de vista, però és que a mi em sorprèn, o sigui, ella coneix la gent com a... I tu també. I vaja, mm, no sé, crec, crec que sí val la pena servir-ho. com a mínim per la causa. que va passar fa poc, perquè parles ell, com jo ja ho conec i tot parat. Tot I que va passar fa poc, el sí. van telefonar a la comissaria, i li van dir, diu, miri, que tenim a su hijo aquí, perquè a su fill pues, que pega sa mare i ha fet algun delicte i tot parat. Su fill té 14 anys. Y digo, a, mí, a ver si puede pasar usted con comisaría y venía a buscar aquí a su hijo. digo, mire, digo, yo a mi hijo hace más de 10 años que no lo vale. por lo tanto, para, digo, ya, pero es que la madre no se quiere hacer cargo y tal, y usted tiene la patria potestad. Digo, mire, yo tengo dos hijos más con mi pareja actual, sus hermanos no lo conocen. Y lo que no voy a hacer yo ahora es llevar un delincuente a mi casa. Llamen a la juez y díganle que se lo llevan a su casa. Adiós. Joder, també... És diferent de tu i jo, o sigui, jo he contacte amb la filla ja fa un mes. Ja, però no l'ha vist, no vist pràcticament mai des que de era una dona, m'imagino. Des dels 3 anys i mig no l'ha vist. Ja, llavors que no es coneixen. Clar. llavors... Clar, portar-se a un fill que el desconeix, que és un pseudo delinqüent, a crancat la seva unitat familiar, doncs clar, tens una dona que el que no pot fer és portar un problema a casa, de que si un dia estigui més curtido, que si és sortido, que si un dia no sé què... Vaja sentit molt... Jo t'aconselleria una altra cosa. Jo tinc, de l'associació a la que estic, conec un pare que va estar 5 anys sense veure el seu fill, i ara el nano deu tenir prop de 18, i li va... diguem que va tenir l'oportunitat de tornar-s'hi a trobar quan el nano tenia com 14. I clar, ja et pots imaginar que després de 5 anys d'alienació, pues, l'últim que volia el fill era veure el pare. Uh, I ho han aconseguit reconduir. Jo, jo, et vull, jo et vull plantejar aquest cas perquè de fet conec uh, la persona que ho ha aconseguit i conec a la professional que jo desporta. La professional que porta? Mm. Ja, si vols, jo l'he de veure aquests dies perquè la vull portar com a fèrita al meu judici i li plantejaré, a veure, que... si crec que el teu cas el podré agafar, si t'interessa, clar, evidentment. Quan, quan, quan tingui la meva filla, ja. que no la tingui no, no puc res. I actualment, ja trico, sigui, no sé com acabarà tot plegat. El que tinc clar és que ara mateix veure tenir la meva filla fins que no hi hagi, judicialment, que diguin el que passa al corrent no puc fer res. És a ja. sí. que m'apareixin gossos, i més causes i més històries. Ja. I sobretot, portar-la a la casa que em un mal ambient familiar la meva dona. Yeah. Perquè pensa que ha estat 15 dies de juliol, 15 a l'abost, i ha estat 4 mesos a casa meva venint. No és cap problema. Clar, però sempre que has la a l'edat del judici que hi ha algun joc, aleshores comença l'alignació. Ah, sí. Per més és el puto pa de, de cada procediment. Sí, sí, és això. I sempre passa quan està amb la mare, no quan està amb el pare. Yeah. Ja, és curiós també. Però... Mm, una darrera pregunta, perdona. Saps com han acabat les queixes aquestes que has presentat? O encara bueno, estan en remitència? Ah, encara estan en remitència. Sí, la, la demanda indemnització n'imagino que sí. però La indemnització, la... Eh, estic demanant una indemnització de 300.000 euros? Que no... Bueno, has de, has de demanar amunt, perquè si no et donarà misèria. Exacte, o sigui, Xavi, eh, no crec ni que cobri. Pensa una cosa, les multes que li van posar la mare es ha cobrar l'administració, no jo, eh? Ja. O si sigui, jo no he vist la meva filla, jo he seguid pagant la pensió, però què he cobrat les multes des l'administració. Ja. Tu ja. entens això? Jo, jo no. Bueno, perquè he desobeït a un jutge, per tant, he desobeït no a un pacte entre vosaltres, sinó a un contracte que tenia amb l'Estat. Però, bueno, m'importen més les queixes, perquè és el que pot fer que un jutge es comporti. Eh... Uh, la queixa que vau presentar per, per, mm. uh, era? per, per, per incomplir o per dilacions indebudes la dilació, presentar? Dilació, dilació. Per dilació, és dir, dilació. Ho, ho he focalitzat tot cap a dilació. Sí. I, I se sap com ha acabat? Aquesta em penso que li van pagar una estirada d'orella. Però tu no t'ha arribat còpia de l'expedient ni de la resolució ni res? No. O sigui, no, quan s'incorra un expedient contra un jutge, se suposa que es publicita. No L'estirada o sigui, d'orelles és justament que el teu nom surt públic a, a dictes i també crec que a la web, perquè avui he vist alguna notícia d'expedient de, eh, en quadro contra el juez no sé què Alba eh, o un altre que es deia Toledo o alguna cosa així també. O sigui, M'imagino, almenys que sigui una notícia de premsa i una nota de premsa però imagino que els expedients acaben publicats en alguna banda o com a mínim que les parts en tenen constància no sé, em sorprèn que no, que no tinguis el resultat de l'expedient, potser és que no ha acabat encara potser no acabat, el que sí que pot que tinc tanta documentació perquè faig posar queixes al eh, Consorci d'Educació faig posar queixes al Consorci Sanitari faig posar queixes al, a Protecció de Dades faig posar queixes al Síndic de Greuges que m'han donat raó la el cèndic, el... curiosament, és l'únic lloc on donen la raó quan la tens, els altres no els altres intenten no reconèixer-t'ho però el síndic, com que en principi, no és l'afectat. Sí, sí. Ah, el, el síndic en principi no, no s'hi juga res. Ah, però vam fer un estudi i ho fer bé, o sigui, van donar la, la raó. En... Doncs que sàpiga és que és molt meritori, perquè la manera d'operar del síndic l'he pogut contrastar diverses vegades i puc consultar amb gent del propi síndic, i parteixen de la presumpció de veracitat de l'òrgan infractor. Llavors l'òrgan infractor, de moltes vegades, en té prou a negar i l'han de creure. Doncs pues en meu cas no. En cas em van donar raó a mi. I vaig posar... Va, vaig posar el, el de Gaia va obrir tres procediments amb fetges diferents de desemparament de la meva filla. Joder. Dient que jo eh, me'l tractava sempre la meva filla. I els tres van tancar i els eh, va posar judici a la de Gaia i van guanyar el... jo. Hòstia, i com és que això no, no ha sortit publicat per ahir? O no voleu? No. Els vam el guanyar. Enhorabona. Enhorabona. Això que hi ha un moment que hi ha tants procediments i tantes coses, no. que ho porto més o menys tot al cap, però és tant el volum de documentació. Armòdia <ríe> us ho expliques. I mira que jo porto cada dia porto al cap i pregunto i això i allò i aquí i allà com tenim. i a l'epoca que tinc ara eh, és molt bo. És molt bo i m'ho porta m'ho porta, vamos. Com si fos un tema personal seu. És que també... probablement sigui el tema estrella i, i els altres siguin els menors. va li... trobar un advocat així és ben difícil. També dir que li pago molta pasta. Ja. Molta. Jo és que no, pagar, no em puc pagar ni la meva manutenció. O sigui, estic al extrem oposat, quasi bé. Per tant, ho he de fer jo. I el fet de fer-ho jo m'impedeix de fer moltes altres coses. Uh, no sé si, si et fes res de, de poder-li demanar un resum de, de com heu operat, perquè és que jo aquest jutge ja no suporto més, és que aquest any em va imputar per una cosa inimputable i acabaré anant a judici per culpa seva. És que fins i tot el, el fiscal em va imputar tres possibles delictes que el fiscal ha dit, però bueno, si això és una discussió per la gestió de la nena, de, de, de, dels intercanvis de roba i de, de si no s'informa la mare al pare dels temes mèdics o de si la nena està començant a tenir problemes d'alimentació. I, I clar, el teu, el teu vol no apreciar sí una mica el que la teva que engreixa per ansietat perquè menja per ansietat i aquest any és el que seria greu ja a més justament al cap d'uns quants dies de no tenir contacte amb mi i i va, ja doncs el, el molt capullo va dictar un auto d'imputació al gener i ho vaig acabar a l'hospital aquell dia una crisi i el, el fiscal després de sis mesos de mirar-se meticulosament doncs diguem ho puc dir sí. m'ha fet un favor perquè m'ha estalviat dos pèrits. Ell ha fet un autèntic informe de què és el que apareix i deixa claríssim que, que això no pot ser en cap cas una conducta delictiva. Però clar, a amb el judici perquè la mare acusa. I per tant, procedimentalment hem d'acabar amb el judici. Saps? I d'una cosa que no és un delicte pot acabar amb el delicte, que és un més divertit de tot. Sí, sí, sí. sí. O sigui, no es pot acabar complicant d'una forma increïble perquè a tot final sí que van condemnar, oi? Sí, el Constitucional ara diu que, que no, no li queda clar que jo hagi acreditat la rellevància constitucional i que, per tant, no ho tramitaran. I, bueno, estic a l'espera de què diu el fiscal del Constitucional, però ja només em queda el Tribunal Europeu de Drets Humans, però és que si m'acaben si reconeguent els anys de la justícia d'aquí, igual que han passat vuit anys, i d'aquí a que Espanya i no té per què complir, en poden passar 20. O sí, sigui, és, és vergonyós. És vergonyós, sí, el, el meu recurs d'empara... Si sí, alguna cosa ens han cuidat és de, de la rellevància constitucional. De fet, complíem de, dels possibles punts que n'eren 12 o 13, en complíem sis. O sigui, amb que en donguis un, hauria de ser suficient. I l'argumentis en relació al teu cas. Doncs pues em posar sis. I el meu més és que és molt heavy, perquè és el valor de la prova material i de la pràctica de la prova de la prova audiogràfica, audiogràfica en un procediment abreujat. Que el procediment abreujat això no ho té no ho té contemplat. Vos resumeix tot amb el juzgado prevendrà lo necessari para la pràctica de la prova anticipada. I ja està. Això és el que diu la llei sobre com s'ha de practicar la prova. No perdo, la prova anticipada no, per la pràctica de la prova en la ja em sortirà, bueno, en, en el que seria la vista. En el plenari. I dius, home, no sé, el dia que jo vaig anar no hi havia monitors, no hi havia reproductors de vídeo, eh, no hi havia aparells de videoconferència amb els testimonis de l'estranger, uh, llavors no va preveure el necessari. Però en fi, no, és que no es pot fer res, si els jutges no motiven les decisions i si prenen decisions contràries a la pròpia llei que I després es, es fa impossible presentar qualsevol cosa, fins i tot se m'ha fet impossible presentar una querella per prevaricació, perquè és que has d'esgotar, de o el teu advocat ha de saber esgotar tots i cadascun dels possibles recursos en tots els possibles moments processals perquè si no, no complessis amb el primer requisit perquè t'estimin una caretlla. Que és haver esgotat absolutament totes les vies i n'hi ha que que ningú les coneix. I llavors és com... És demencial, o sigui, hi ha coses que... que dius, és que només ho pot fer d'advocat enmig un judici i ten 10 segons per fer-ho i si no fa ja dona igual tot torno de més, com si el jutge no t'ha deixat parlar sense motiu. Ja dona igual. I, i la majoria d'advocats no volen fer, perquè després hem de trucar ja. aquest judici X vegades. Mm. I no volen fer, i com que entre jutges parlen, entre advocats parlen també, mm. eh, fora, fora d'allà de, del jutge també, doncs no volen fer el que ja. han posat de prevaricació. Això t'ho no? sí. ja. farà un advocat de energia, un advocat de Sevilla. Ja, però esclar, no puc pagar tan lluny. De moment, l'únic que puc anar, i tot i així, doncs he tingut sort de... de que segons el tipus de procediment et toca un advocat més competent o menys per les anys d'experiència acreditada, però, bueno, l'actitud sol ser la mateixa. Eh? Si són d'aquí, és el que tu dius. Els hi fan por els jutges, perquè saben... saben que el jutge, o el propi jutjat, té eh, interès en l'autoprotecció. Bé, bueno, el jutjat i, i l'òrgan judicial, l'òrgan de delegació pertinent. Eh... Um, doncs, pues escolta, et passo un WhatsApp o un mail si de recordat-li amb això de, del tema de les opcions. Sí. És que m'interessa molt molt i... perquè aquest tio m'ha la vida. I, I, clar, per tenir certes garanties de que no ho torni a fer, és que l'he de, de denunciar. Passa'm uh, les preguntes que si que li faci jo a la portat, que et puguis renviar WhatsApp i mm -hmm. passa'm també el contacte Cipolo, que et va si que et deies pel dia de demà. No dia d'avui perquè no tinc una maquilla, però pel dia de demà si la nit. D'acord. Doncs pues molts ànims, tu. Espero que, que tingueu vista. Mira, eh, estem... Demà estem a novembre, comença amb desembre. En desembre hi ha el pont del dia 6 i el dia 8, i el Nadal és el mig. Ja. I la meva filla, el dia 2 de gener, un 3 anys. No creus que seria bo ratificar I poder-la veure, ni que sigui, per Nadal? És que... Veure-la suposa... Eh, liar-la més. La ni que pot ser és veure -la... Algún lloc, protegit. Joder. Joder. Ara com ara, jugar-me una nova denúncia... Ja, et volia fer una pregunta d'això, perdona, que se m'ha corregut, perquè això sí que ho he sentit alguns pares. Ja com... Jo no sé si és un bulo o o és un farol, però jo he sentit a alguns pares que el que s'ha de fer és fer un parte mèdic eh, quan reps a la criatura i un part mèdic abans de tornar-la. Això, hi qui ho faci? Ho fa... Hi ha alguna mútua que ho faci, això? Jo vaig fer, això. I on ho faig? Jo ho vaig, fer... vaig fer fa... fa tres anys, vaig fer. Quan ara vas donar ma ho vaig fer. Vaig amb... I què has de demanar perquè t'ho faci? Jo ho vaig demanar perquè va dir que tinc que la meva filla estava... estava bé. Ells això fan d'entrada? És a urgències no. o on vas? Això ho va ser a través d'alguna persona que conec. Ja. I em va necessitar aquest És una cosa que habitualment ets, ets fora del comú demanar això. I... Però bueno, ho vaig dir yeah, encara, que... encara així. Perquè la meva filla me'n acabava de venir al període i tenia duros que vaig per tots els duros más que tenia. Encara així vam voler donar la volta dient que ja l'havia portat que jo volia saber si era la meva filla i tot li donen la bosta. Ja. ja. Joder, quin pal. Tot és una bucària. Al final, tot plegat, tot, tot, tot, tot, tot, tot és merda. No, no, no sé què dir a la conclusió. Si és bona o què m'ho pensarem. No, no, Al final, tot és temps, diners, maldecaps, frustracions, eh... Ja et dic, porto molts anys, cada vegada he anat amb això, la justícia no m'ha solucit per res, m'he estat molt fèntim, he perdut salut, molta salut, i al final dius, si he aconseguit, no ho sé. I què ha guanyat la mare de ta filla amb tot això? No sé, no ho sé. Suposo que, que, bueno, doncs que, no, que la meva filla no estigui en la meva parella actual, castigar no? més no, suposo. Però és que per castigar-vos acaba castigant ella també, no? Bueno, acabat d'estrosanar-se, filla. Ja. Això és patologia, filla. Ja ho sé, ja. Ja conec bé, això. Això no és això ja... Això... Si jo t'ensenyés algunes gravacions, allò, de mig del carrer de ma filla, dient... Les històries que li explicava sa mare, de... Fins i tot quan ma filla era un, un fetus. Que dius, mira, si et portés aquí a la recepcionista del ginecòleg al que anàvem cada setmana, t'explicaria unes quantes coses de ta mare que... De... Què et en canviar el concepte de ta mare? Però bueno... Però no pots jugar a aquest joc? No, no, no. No, perquè m'estaria rebaixant el seu nivell. Ah, exacte, I estaria fent però... el, mateix, el mateix mal. Per això et jo que si no hi hagi una distanci, sí, tot clar, jo marxo de distanciar. Perquè si no la estic posant en mig de conflicte, no la meva filla. Ja. I això el que ens agrada que la utilitzi més, que la porti millor, que l'obligui a... Ho tens el dia 2? M'has dit? Okay, okay. El 2 de gener és l'aniversari de ta filla, però la vista quan la tens? No, no hi ha fitxa ara. Era demà però ara n'hi no ha fitxa. Em podràs tenir al corrent? Tu dic per una cosa. Perquè m'interessarà tenir feedback teu sobre això. És a dir, la mare de ma filla intenta fer de les coses que són contradictòries. Per una, intenta acreditar el, el, els danys i perjudicis que li produeix a ma filla del contacte amb mi, però ho intenta fer durant el mateix període en què l'aliena la de mi. Llavors és contradictori, perquè si la filla no en veu, justament no està podent vi viure la situació que li provoca el dany. Llavors és, és com un absurd, o no es pot sostenir, que intenti acreditar un dany quan no es pot produir. I em recordo una aquesta postura que tu tens, de dir, mira, perquè no pugui acreditar-se eh, cap dany ni perjudici sobre la nena, prefereix de moment no tenir contacte. Sí, perquè la gent i viva és posar-me mitja complicat. Ja, I no vull que la meva sigui, vull que la meva sigui ja, però mentre es respecti la figura materna, en haurà complicat. Mentre no li retirin la potestat parental, ni, ah, doncs. ni hi hagi un canvi d'actitud en el sistema judicial, ni es comenci a complir el puto article aquest, al 163.3, el del canvi de custòdia, mentre això no passi, ja em diràs tu. Ja em diràs tu. Ah. Bueno. Escolta, no et vull perdre més temps, eh, no, no. Et, et, passo, al WhatsApp, sí, et passo el whatsapp i ja et ja passo el contacte. Atels. Gràcies sí, per tot el eh? sí,